يا امر رجالي صناع حياتي ايه اقمار لالي منار الهدات قناهم رجالي صناع حياتي ايه اقمار لالي واتقوانا بعزم الأبات واتقوانا بعزم الأبات آه من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي ورى من سرامى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستنكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم فأدعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون زغلا يرضى الله تبارك وتعالى كoga naš gospodar uputi na pravi put zaista je upućen a koga ostavi u zabudi neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti sjećam da nema drugog istinskog boga osim Allaha subhanahu wa taala i da je muhamed alejhi salatu vesselam Poslanje Allahu poslanik poslan sa istinom. Naši plemeniti gospodari kazao svoje plemenu toj knjizi: Ovi koji vjerujete Allahe, i bojte se Allaha istinskom pokor i numeri tenikat po drugačijoj osim kao muslimani. Vazati meselam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Zahvaljujemo gospodaru svjetova što nas je ponovo sakupio i okupio na ovom mjestu što nas je poživio i učinio od oni koji ga slave i veličaju zato kažemo Alhamdulillah na tome Draga bračeve, večera sa koboda ćemo raditi nova Allahu Atebarake Vatala imena imena koja su od velikog značaja a posebno što nose osobine koje ni u kojom slučaju nije dozvoljeno da se insan čovjek okiti takvim osobinama jer ne priliči i nedolikuje stvorjenju da ima tu osobinu kod sebe. Ta je osobina isključivo za Allaha Tebareke Vt. Tako da imena koje ću vam što spominjati jeste Elmutekebir i drugo Allahu Subhanahu Vt. ime Elkebir. Svojim večerašim Allahim subhanahu wa ta'la ta imenom Al-Mutekabbir Mi ćemo za subhanahu wa ta'la ta pomoć Uspjeti da završimo jedan kur'anski ajet sa šerhom Pojašnjenjem, komentarom Kako nismo mogućnosti da učinimo kroz bilo koji tefsir Ako uznemo Jer posebno znači ajet iz sura al -hashr. Vase, treći ajat koji spominje odrijeđen broj Allahov i Tabarakele ta'la imena završava se sa ovim večeračim imenom Al-Mu Teqabbir I nakon toga Allah subhanahu wa ta'la ta završava riječima da je on taj koji se treba veličati i slaviti i da je čist od svega onoga što mušnici pripisuju Zašto? Zato što onaj koji analizira i koji dođe do tih značenja Allahovi Tebarekevetara imena, uvidjeće zabludu mušnika, mnogobožaca i svi oni koji nisu na istini na pravom putu, kako su se odali da slijede ili strasti ili rašte i dole kipove, kamenje, drveće i sl. A zapostavili su gospodara svjetova. Tako da sama, izra, sama riječ u arapskom Kebure znači biti veliko. Kebure znači biti nešto veliko. Istekberehu, u arapskom se kaže, a ima značenje smatrati nešto velikim ili primjećivati da je nešto izrazito veliko. Zato imamo u riječima Laha Subhanahu Wa Ta'ala kada govori o ženama koje su spetkarile, s Jusufom, alaihissalatu wassalam, ne gospodar kaže felemmare ejnehu ekbernehu. A kada su ga ugledale, one su se zadijelje, čemu? Njegovoj velikoj izraz i to ljepote. Ekbernehu. Toliko se znači učinio velik u smislu te ljepote sa kojom je došao Jusuf među nje. Isto tako ima značenje kibrija, a kibrija nekada može značiti vlast, a u drugom smislu, ono što je negativno, je oholost. Da se čovjek uz I zato mi danas, jel, ovaj žargon koji smo pomiješali arapsko-boslanskim, kažemo kiburko. Jel, ovo je danas što je prisutno među onim koji se drže vjere, da nazivaju Onoga pri ri je primijete te osobine da kaže uzoholio se i maki kod sebe. I ta osobina znači ni u koşu slučaju nije dozvoljeno da se nađe kod vjernika. I vidjećemo da znači, večeras i kompletno predavanje biće na tu temu, u, u tom pravsu. Za vlast imamo dokaz u riječiva gospodara Svetođe kaže: "Pa ružite e literalite na a ma vjedna aliho abaana vetekuna lekuma al kibriya fi al ard wa ma nahnu lakuma bi mu'minin zarza kaže došli da nas odvratite od onog puta što su mi zatek naše očeve da su na njemu a to je staz. kaže zar vi samo želite vlast znači to su šubhe bila je da date iluzorne poslanicima dajama si oni koji nose koji nose ovo breme sa kojim je došao Muhammed ili priješnji poslanici sa čim su dolazili. Oni su mislili znači, da on kada poziva njih u din u vjeru da će ih odvrati od toga da čemu su zatekli svoje očeve, a u stvari da on u isto vrijeme želi vlast. Što naravno nije tačno. I onda su kazali ma nahnu lekuma bi minin. A mi nikada nećemo povjerovati u ono sa čim vi dolazite. I oje rijezošla El-Kebir što ima značenje vlasti dokaz u jeziku. Allahu subhanahu wa ta'ala ima el-Mutakabbir. Se spominje samo na jednom mjestu u Kur'anu i to je sura Hashr. Dok drugo ime El-Kebir koji ima značenje beskrajno velik, a el-Mutakabbir je najkoji je gordi Allah subhanahu wa ta'ala Se spominje Al-Kabir na šest mjesta u Kur'an Znači Al-Kabir se spominje na šest mjesta Jedno od tih mjesta jeste gdje Allah Tebarek wa kaže Alim ulgajbi vaš shahada Alim ulgajbi vaš shahada til kabirul muta'al On je taj koji poznaje vidljivi i nevidljivi svijet Koji je uzvišeni i veliki Allah subhanahu wa ta'ala A na drugom mjesto Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaže ذَلِكَ بِيَنَّ اللَّهَ هُوَا الْحَقُّ To je zbog toga što je Allah Subhanahu Wa Ta'ala prava istina. Zatim kaže وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِي هُوَا الْبَاتِلُ وَاَنَّ اللَّهَ هُوَا الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ A ono što oni prizivaju doziva i dozivaju sve je batil. Ne ispravno, ni štamno. Nije zaslužnost obožava. Pored koga? Pa Allah subhanahu wa ta'ala završava وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ A on je taj koji je uzvišen i velik subhano beskrajno velik ukazuje automatski da ono što oni obožavaju ne ispravno a onaj koji zaslužuje se obožava jeste koji je الْعَلِيِّ i koji je الْكَبِيرُ koji je uzvišen za svi stvorenja i koji je znači najveći i takav je jedino zaslužao da se obožava i da mu se i čini. Kada se odnosi značenje na Allaha Subhanahu Atala, prvom smo kazao liječkom značenju, ova imena imaju sljedeća značenja. Kad tade Raji Mahullah je kazao El-Mu Tekebir Gordi je onaj koji se uzdigao iznad svakog zla. Znači čistio bilo čega što mu pripisuju Zalimi. Za Zatim, Ibnu Kesri, Raji kaže, I je jedno od značenja koja, e, koje ću mi kazati možda da je i najispravnije da se prihvati. Kaže uzvišeni, gordi je onaj koji je jedini uzvišen i kome je moć dolikuje. Znači njemu takvom Subhanahu Atala moć dolikuje pa kaže jedini čijem dostojanstvu gordost pristaje. Jedini znači čijem dostojanstvu gordost pristaje. Nema znači stvorenja da može biti opisan ovom osobinom. Jer niko nije dostojanstven. I nikome ne doluke ta gordost, poput gospodara svjetova, koji uzvišen iznad svih stvari. Zati te srdeće značenje, El-Hatabirah i kaže, El-Mutekebir, je onaj koji je uzdignut iznad osobina stvorenja. Zato smo govorili da kidehli sunata veli džemata, da je gospodar svjetova daleko svojim bićem, svojim zatom od stvorenja. Daleko. Znači, uzdignut od stvorenja, nema nikakvog kontakta sa stvorenjima. Ali je svojim osobinama, poput sluha, vida, znanja, i ništa mu ne promiče od bilo čega što radi njegova njegova stvorenja. Imam Kurtubi Rahimahullah je kazao el je onaj koji se uzdigao svojim rububijetom stvaranjem i njemu Subhanu Wa Ta'ala nema ništa slično. To je Mutakebir. A za El-Kabir, imam Taberi kaže El-Kabir onaj koji je veliki koji je uzvišen, ispod kojeg su sva stvorenja. Znači on, El-Kabir, koji je uzvišen, koji zna svi stvorenja, a ispod njega su sva, sva stvorenja. I nema, kaže ništa, što je veće od njega. Allah subhanahu wa ta'la je najveći. I zato mi kada kažemo namazu Allahu Akbar, sjedat ćemo nešto što je najveće. I zato ta svijezda nam je u srcima, koliko bi onda tek bili okićeni sa hušuvom, skrušenošću namazu. Da smo svjesni onoga što izgovaramo u riječima Allahu Akbar. Kada odpočnemo namaz. Tada bi to buzeo i strah. Jer si stao pred onoga koji je najveći. A posle toga znaš sve osobine koje su proizašle iz imena koje smo do sada, do sada radili. Zatim Al-Hatab i Rahimahullah kaže Al-Kibir je onaj koji je opisan uzvišenom osobinom veličine onaj koji je malim učinio svakog velikog. Znači svaki onaj koji se pokuša uzdići radunjalku, pokuša da bude velik, silan, ohog, gospoda svetovog po nizi. I u Imamo primjera, bezbroj, kroz historiju, a posebno u današnjim danima što se ovo dešava o stvari koje nisu nepoznate svima nama iz navedenog imaju značenja, kako učinjaci kažu, i, i, i, ime el-mutekebir i el-kebir nekoliko značenja. Prvo je značenje, onaj koji se uzdiže iznad svega što je loše i iznad je svakog nasilja i nepravde. Znači gospodara to je čistot od bilo kakvog vida nepravde da čini prema svojim stvorenjima. Zatim drugo značenje, onaj koji je uzdignut iznad osobina stvorenja. Onaj kojim nema ništa slično, to je drugo značenje. Treće, onaj koji je velik i uzvišen. Onaj koji je velik i uzvišen i sve mimo njega je si čušno. Sve mimo njega je si čušno, i prezreno. To je treće značenje. I četvrto značenje, onaj koje pripada vlast nebesa i zemlje. Jer smo kazali da u jeziku ima značenje Kibrija, vlast. A vlast nebesa i zemlje pripadaju samo Gospodaru svjetova Allahu Subhanehu, Subhanehu wa ta'ala. Plodovi spoznaju ovi velkih imena. U prvom plodu koje ćemo mi navesti, znači što proizilazi i spoznanje ovih značenja koja se odnose na Allaha Subhanehu wa ta'ala u imenu El Muta Kebir i El Kebir, prvo da je gospodar svjetova najveći. I ovdje se pojavili oni koji su pokušali da Allaha Subhanehu wa ta'ala dokući, da ga svate jel? Da ga pojme, što je u šariju strogo zabranjeno. Ulaz tu kakvoću gospodara svjetova. On koji je Subhanovo talan najveći i ništa nema poput njega, ništa mu nije slično, jer gospodar svjetova kaže ne mogu ga svojim znanjem obuhvatiti, jer su naši mozgovi ograničeni. I niko od nas nije u stanju da pojmi gospodara svjetova. Niko od nas nije u stanju da pokuša da zamisli kakav je gospodar u kakvoći. To niko nije u stanju, niti smije to da pomisli, niti smije sebi dozvo, dolazi u kakvu kako, Allah te da kako mu je lice, kakva je ruka, kako je stopalo, ono što je on potvrdio Subhanev Atala o svojim ajetima, o svojoj knjizi, i sunetu poslanika, salselem, nama je zabran, dolazimo mu u kakvu ali potvrđujemo da to gospodar svetovaj posjedio, da on ima te osobine koje su savršene, ali niko ne poznaje te osobine osim on. I one su onakve kakve dolikuju njegovom uzvišenom te ve Ta'ala biću. Zašto? Zato što poslanik s.a.v. u više hadisa zabranje je to. Neki hadisi koje ćemo navesti su Hasan ili je šeh Albanij ocijenio Hasanom poput hadisa gdje kaže poslanik s.a.v. tefekeru fi ala illa wala tefekeru fi lal Razmišljajte o Allahu i Tebareke ve Ta'ala veličini u njegovoj moći, ali nikako nemojte razmišljati o Allah u biću. Nikako. Volat te fekeru, to je zabrana, imperativ zabrani da je došlo, ne smiješ o tome, znači da razmišljaš kakav je Allah, kakav je njegovo biću. Drugi, drugi hadis poslanika sallahu alaihi vasallama gdje kaže te fekeru fi halku, razmišljajte o stvorenjima, o onome što je gospodar svijetova stvorio, O tome razmišljajte. Pa kaže, vela te fekeru fil halik. Ali nemojte razmišljati o stvoritelju. ne Nemojte razmišljati kakav je stvoritelj. Kakve su njegove osobine. Kakav je njegov bit. Kakav je njegov zlat. Pa kaže, fe inne kum la takdirune qadre. Jer vi niste u mogućnosti da pojmite. Niko nije u mogućnosti da pojmite. Da to shvati, da to znači predstavi sebe. Zatim kaže, poslalim sva selem. Te fekeru fil halikil laa. وَلَا تَفَكَرُوا فِي اللَّهِ فَتُّهْلِكُ Razmišćajte o Allahovom stvaranju, o stvorenjima koje on subhanahu wa ta'ala stvorio, ali razmišćajte o Allahovu, njegovom biću, فَتُهْلِكُ Onaj koji sebi to dozvod tako poče razmišljati kaj bići u propašće, stradaće, فَتُهْلِكُ poslanik sallallahu alaihi wa sallame kaže. Imamo u drugi hadisa gde kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame Ljudi neće pita, pjep, prestati pitati o znanju, sve dok ne budu kazali kakav je stvoritelj. Kakav je stvoritelj, on su koji stvorio stvoritelj. Pa kada dođe to, kaže recite, amen tu bila, reci ja vjerujem u Allaha, te bareke vetara U drugom, kaj tražite zaštitu, trivajete, tražite zaštitu da je Allaha misli i kaže to ostavite. Znači čovjek će biti iskušan takvim stvarima, znači dolazi tebe sve sa šeitana, jer to nije tvoja želja, ti ne želiš, ti sediš sunet poslanika sa Allahom, ali je šeitan tvoj otvoren neprijatelj koji želi da te zavede i da ti ubacije ve sve se, pa će ti ubacivati sve dok ne dođe sa pitanjem, dobro, gospodare je sve stvorio, a koje je stvorio gospodara? Neuzubilo. I u tom trenutku govoriš i te poslanih sam, sam rekao, reci amen tu billah ja vjerujem u Allaha Subhanahu wa ta'ala sa svima nešto je ob, ob, ob, spustio, objavio svojim poslanicima, sve što je kazao svoje promjene u knjizi, u sve to čvrsto vjerujem. Tako da šeitan posto toga nema više, nema više mogućnosti da djeluje na tebe. Odrugovar vajtu da traži zaštitu od gospodara, da kažeš Allahu, dragi, utječem ti se od proklije tog šeita. Tako da Gospodara Svjetova će uslišati, zaštiti i šitan će od tebe da pobjegi. I naravno, znači, ovo sigurno da se nekima i dešavalo, ali na ovakav način mi ostanjemo toga. Međutim, šta se je desilo sa pojedinim osobama koje su pokušale da pojme Gospodara Svjetova? Mi znamo da filozofije opisuju Gospodara sa osobinama koje nikako ne dolikuju i ne priliče Gospodaru Svjetova. Znači, nedol nedoliko je ušto da to. Ali, međutim, oni su ti koji su najviše pokušali da opišu gospodara svjetom. Zatim, imamo i kršane koji isto tako opisuju gospodara Subhana Hovatala, da je, znači u liku sa što nikako, znači, nije u rijedu, niti može čovjek to sebi dozvoliti da pojmi da ovaj gospodar koji uzvišen veličanstven, podavlja tih imena i tih osobina kojima da on u jednom trenutku napusti to, znači, plemenito, visoko mjesto koje je iznad Darša, iznad svega toga, pa da uđe u utravu majke, jel, da bude jedan period, zatim izađe iz utrave majke, pa živi kao beba, nakon toga raste, raste, rast pa onda postane čovjek, pa nakon toga znači da kaže, meni se objavljuje nešto slično od pa kaže, je on ili Bog ili Sin Bože, ne uzdobila. Znači, ništa toga ne može biti prihvatljivo, Allahu te barek, jer na to ne Oneto daleko znači daleko donoga što oni su pripisuju odovi manjkavih osobina. Ona koji ko i najbolje svatio Allahu te bareketu je svakako Muhamedu salatu ve selam. I zato je Poslanik sallallahu alayhi ve na puno mjesta pojasnio osobine gospodara svjetova. Pojasnio je imena gospodara svjetova. A u Kur'anu kada čitamo, gotovo svaki ajet ukazuje na Allah te bareketu. Znači svaki ajet ukazuje kako? Nekada ajeti ti ukazuju na stvaranje, na dijela gospodara svjetova. Kako je stvorio to, kako je stvorio to? Nekada ajeti ukazuju na određena imena Allaha subhanahu wa ta'ala iz kojih proizilaze ova savršena uh, svojstva koja mi spominjemo, tako da gotovo nema ajeta, a da u njemu gospodar svjetova ne opisuje sebe, znači svoju moć u stvaranju ili opisuje sebe, svojim imenom, jednim od, znači, lijepih imena i savršine osobina koje njemu te bareke ve pripadaju. Drugi plus poznaje ovih večerašnji imena koje spominjemo jeste da osobina gordosti te ne priliči nikom drugom mimo Allaha te bareke vetala. ta'ala. Znači, ne priličine dolike da bilo ko se opiše tom osobinom. Zašto? Zato što gospodar svetova, i posljed tu osobinu uzdignutosti, da je on iznad svega, ta osobina gordosti, dok stvorenje je opisano osobinom poniznosti, da je skrušeno, strah opuštovanjem pri njemu. Tako da je stvorenje to koje se plaši gospodara svjetova i ono je uvijek ponizno i strahuje od gospodara svjetova. Allah te bare kvetala je uzdignut i za svih stvorenja. Tako da samo njemu ta osobina dolikuje, a osobina stvorenjima koja treba se nađe prije njima jeste osobina poniznosti. Zato vidimo oni koji se ohvali da su daleko od ove osobine poniznosti, da su ponizni prije gospodaru svjetova koji je stvorio, znači ovako skladim i učinio. Allah Subhanahu Atala opisuje i prijeti svim ohvalnicima koji su krenuli takvim putem da su gla, glave okrenuli od Allaha Tebarekevetala i nemaju pri sebi ove osobine poniznosti, strahopoštovanja od Allaha Tebarekevetala, pa kaže Kvaljavu me tuđ zavu na glabel huni bimakuntum testek birun Danas ćete biti kaženi strahovitom kaznom, zbog čega? Bimakuntum testek birun zbog toga što se se oholo ponašali na dunjalku. Alate barekvetela će kada kaziti na sudnjem danu svakog oholnika i nađi u tom takvom žestokom, sramnom kaznom, koja je pripremljena samo za njih. I vidjet u nastavku predavanja kako je posebna kazna samo za tu vrstu ljudi. Da nije slična e, neka druga vrsta kažnjavanja, stvorenja, poput kako će biti kažnjavanje oholnika i silnika. Zatim kaže gospodar svjetova Vimakuntum te stekbirune fil ardi bi gajri ul hakljuve vimakuntum tev Zbog toga što ste se uzdizali i oholili na zemlji bez prava, niste imali pravo na to. I zbog toga što ste radili razvrtne stvari, što ste čili znači velike grije, zbog toga će raz Gospodar Svjetova kazati na sudnjem danu. Zati nastavlja u drugom majetu elejse fi džehenneme metlen lili mu tekebirin, a zar nije to džehennemsko prebivalište pripremljeno i učeno mjestom za svakog mu tekebira, oholnika, radu njavu? Ko da je džehennem pripremljen samo za njih, Gospodar Svjetova kaže u koranskom majetu. Za oholnika. Zatim Gospodar Svjetova prijeti svakom onome koji okreće glavu od istine. I onaj koji glavu okreće od istine, isti je, znači, spada u ovaj propis, da se uzdiže iznad propisa gospodara svjetova, da se oholo ponaše, želi, znači, da prihvati istinu, pa kaže gospodar svjetova innehum kanu idha qeile lehum la ilaha illa Allahu yastakbirun. Oni su opisuju stanje njihova na dunjaluku Oni su bili takvi kada im kažeš, reci La ilaha illa Allah. Allah je jedini taj koji treba se, obožavu se, robu i badačini. Što su radili? Jes tako biruni. Uzdizali su se, oholo se ponašali, okritali su glavoti istine i tih riječi. To je opis oholnika na Dunjaluku, kako će okončati na ahiretu. Zatim gospodar svetova dalje na drugom mjestu pojaša kako su odbili tawhid vjerovanje jednoću gospodara svjetova, odbili su sve, uopšte nisu htjeli da slušaju kada im se ajeti gospodara svjetova kazuju, pa kaže gospodar svjetova Eferem te kun ajati tutla aleikum festek bertum vakuntum kaumen muđirimin. Na sudnjem dan im se kazati, zar vam se nisu moji ili naši ajeti kazivali? A Donjavoku, koliko danas ljudi poziva druge Koliko je Poslanih s.a.a. pozivao Kureyšije i sve druge mušrike koji su bili u tom vremenu pa su preselili na tome i na čemu su preselili nisu prihvatili. Allah će kazati takvim rasuljem danu zarav nisu naši ajeti bili kazivani dok ste bili na Dunjaluku al ste festek vertum vi ste se uzdizali iznad toga oholo se ponašali niste htjeli da primite to i bili ste narod koji je nepravedo čini svaku vrstu znači znači na dunjam. Ne želi istinu. Kazuješ mu istinu, pozivaš ga istini, ali on bježi od istine. Glavo od okreće. Gospodar se to i opisuje. I na sud je dano da on isto tako predočiti to što se dešavalo i njihovo stanje kako su bili kada ih istina, kada ih istina dolazi. Ina samo to, opisuje stanje oni koji su se ismijavali sa nosiocima istine. A onaj koji se ismijava sa nosiocima istine, isto tako spada u ovaj props. Da on takav ohol, i on tako ogol, i ogol i kad djaluk. Alat te bare kad ona kaže: "Qalu anuqminu laka wattabi'aka al-ardalun." Zato znači, kaže povjerovati u tebe, a sledite n i niži svoj ljudi. Najsiromašniji To su govorili poslaniku sallallahu alaihi ve sallam. Šta danas ljudi govore? Ovo je propis, znači zar da te slijedimo, zar da se da zovemo, zar da prihvatimo to na čemu se ti... Zar da budemo u tom džematu muslimana, a vidimo da je to i skupin, samo ono Niko nema nikakvog položaja u društvu. Ovo su govorili priješnjim poslanicima. Inuho alaihi wa sallatu Svi vas zato što je osobina da oni koji najviše slijedije poslanike su ljudi iz ovog niskog znači, staleža ljudi, siromašni. Nisu se jel, zanijeli u Dunjaluku i tom i metku, zato što je znači vrlo malo bogati da slijedi, jel. istinu. Danas je, hvala Allah, otvoren, otvorio se Dunjaluk posla znači, u muslimanskim, islamskim državama tamo, pa imamo hvala Allahu i bogati ljudi koji slijede i pomažu davu istinu. Međutim, kada se pogleda zaista u svijetu koliko muslimana ima i ko slijedi istinu, naš to nisu ljudi koji imaju neke visoke položaje u društvu, koji imaju puno para i metika. I zato ove to spriječava da budu u takvim skupinama, takvim džematima da prihvate istinu upravo iz razloga. Oni hoće znači da bude nešto jel? poput njih, pa da to prihvati. <clears throat> Šta ih je spriječilo da prihvate istinu, ništa drugo osim njihova oholost koju su imali pri sebi. I zato je to opasna stvar da je čovjek ima, da je čovjek ima kod sebe. Allah Subhanahu Wa Ta'ala opisuje da su oni pod onih kojima je gospoda svjetova zaprećetio njihova srca. I kada im dođeš, kada im kazuješ, kada im pozivaš, ne može da dođeš do njihovih srca. Jer Gospodar svetova je takvo iskupio ljudi zapečatitio srca. Istina ne može doći do njih. Kaže Gospodar svetova, ke zalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. I Allah je zapečatio srce svakom mutakabbiru, oholniku i silniku jabbaru. Istina ne može doći do takvog srca. Koliko god da se trudiš, Na lama nije znači da kažemo, eh, on je takav, nećemo više ne zaba da je, o, ne može prihvatiti što ildat kažem da prećnem. Mi ne znam, alaz, ja sam znao komezat. Na nama je da mi dostavimo, da se trudno dostavimo, ali istina koliko god se ti trudio, tako ko takvih ljudi, takvih osoba ne može doći niti on može znači prihvatiti to što ti želiš. Treći plus poznava dva velika imena jeste da Danas kada pogledamo dunjalučke vladare, kraljeve, bilo kojih državnika, vrlo, vrlo malo njih možemo kazati i možemo na prste izbrojati jedne ruke da nemaju ovu osobinu pod sebi. Znači gotovo svaki od vladara ima ovu osobinu, znači da se uzdiže iznad stvorenja, iznad stvorenja. I vrlo mali broj sačuvan te osobine. A jasno ti danas kakve jesu informacije dosta presima možemo da o, da lako primijetimo. Ne trebate ti neko da ti kaže bio sam prednjega pa sam uvidio da je takav. Naći danas subhana sve sve vidiš ono je u 10 minuta ko je ko je kakav. Lijek za ovakvu osobinu. Znači čovjek može nekada biti takav. Ali uvijek postoji lijek da se čovjek poprani. Da se vrati. Osobinate ta može znači savladati. Ali ti kada se sjetiš gospodara svjetova, njegove veličine i zaista spoznaže kroz ova velika imena gospodara svjetova, da je on najveći, da njemu samo to dolikuje, ti će se ahid, znači toliko sićušnim smatrati da ne sebi dozvoliti da budeš opisan takim osobinama. Drugim riječima čovjeka da shvati rečenicu koju izgovaram. La hawla wa la kuvata billah da samo shvatiš, njeno značenje, ona bi ti bilo dovoljna, kao onaj koji ti upućuje, ukazuje i usmjerava. Da nema istinske snage i nema istinske moći, osim ko da laha te barem kvetala, osim da je ono opisan tim. Znači, koliko god da vidiš da posjedeš neku snagu, u ah, gospoda sve to je jači, snažni, veći. I to što posjediš to je od je dobrotlje prema tebi što ti je ukazao to što ti je podario. A kad si taka, s takvom svijestnim znači znati kako to koristi, kako to uspjeravati, mi smo kazao da je snažan vjernik daleko bolji i draži Allahu od ono koji je slabi vjernik. Ali u podvojici je hajr, a kako tu snagu iskoristiti, kad je trebaš upotrijebiti, kada se uzdigneš, kada osjetiš da si ponosa i kad je to dozvoljno, a kad kad je zabranjeno, znači, kad je taj ponos dozvojeno da ga ti pokažeš i iskažeš pred, pred drugima. A Lađe Lešano navodi jedan primjer onoga koji posjedije vlast, a to je čovjek u svojoj kući. Čovjek u svojoj kući on zaista posjedinu pravu vlast. On je sultan, snaga, pravi domaćen, je muškarac u kući i on je taj koji odgovara i za sebe i za ženu i za djecu. Jela navodi takav primjer jedan koji posjeduje tu vlast, međutim kada prekorači svoje ovlasti, ukazuje u, i upućuje da je on gospodar iza iza takvih snage. Pa kaže Gospodar svjetova: "Ala ti tahafuna shuzahunna fa, fa'azuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun." Kaže Gospodar svjetova: "A kada se budete plašili od žena, jel, od nekih žena da će neposlušne biti. Kada osjetite to da su neposlušne onda ih vi posavjetujte. Na lijep način. Ako ne to odbiju i ne poslušaju kaže nakon toga vi ostavite ih u postelji. Počete ih izbjegavati u postelji. Nemojte im se približavati. Ako nito ne urodi plodom kaže gospodar svjetova tek nakon toga možete i blago udariti. Naći tri situacije ako žena je neposlušna možu kako to da izliječi. Gospodar svjetova ukazuje i pojašnjava Kur'an te metode. Ako to sve ne uspije, pa kaže Gospodar svjetova fa in ata'alakum fala tabghu alayhin sabila. Ako vas ona ako vas poslušaju i popravi se, nemojte tada nepravdu da ih im činite. Nemojte tada da prelazite granicu ovlasti kojom je gospodar svjetova dao i omogućio. Jer daras koliko mužova koji su nepravdopra ženama, judaraju svoje žene, a odgovarat će pred gospodarom svjetova. Jer vlaže štanom, kaže njima ako vam se pokore, nemojte prelaziti, nemojte naslijećiti tada. Zašto? Pa kaže إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا Zato što je Allah uzvišen i velik. Što znači? Ti imaš snagu u svojoj kući i ti počeo da sprovodiš to što imaš tu neku snagu. ne nemoj zaboraviti da je Allah Đelešanu zaštiti tih žena. Ako ti pokušaš da pređeš granice i zulum počneš činiti strahu da u svakoj sekundi te može uništiti onaj koji je El ali koji je visoko uzdignut iznad stvorenja i koji je El Kebir koji je znači najveći. Strahuje takvo. Imaš ovlasti davati gospodarici ovlasti. Ako to posluša i budu poslušen, ne smiješ nepravdočiniti, ne smiješ to sebe da zvoga to radiš. Ako to uradiš, odčekuj kaznu od gospodara koji je iznad svih tih stvorenja i koji je visoko iznad nje i koji je znači najveći. Pa zato govorite znači, kad čovjek razmisli o ovim završecima, kako ajet is završava i sa određenom vahita bareka vetala imenima tek da vidi hikmet i mudrost gospodara svijeta kada pojašnama propise, pa te iste propise završava sa određenim onako kako treba i menima koji baš dolikuju priliča za takve završetce dešavaju u određenim ajtema. Zatim četvrti plod jeste da ova oholost spretšava čovjeka da napreduje u Koliko smo mi danas sjedoci da upravo, znači, ova oholos sprečava čovjeka dođe do zdanja. Zašto? Ono želi da prisutuje halkama kod šehova, kad kažemo še mi smo na velike šehova, kad kažemo daje, na vajze, bilo tijek ko vazi, ko priča, znači, poziva Allahu te bare kvetala, ako ima slobodno gledanje, idim, slušaj, poslušaj, vidi šta priča. Međutim, oholos je ta koja sprečava ljude da slušaju i da uče, jer je njemu, znači, njemu smijeta da dođe da sjedne komu je poniženje da sedim i da ono sluša. I šta to prouzrokuje? Prouzrokuje da ostane neznalica. Da ostane neznalica. A s druge strane dolazi druga opasnost. Otvareli se mnoge rasprave, posebele danas u današnje vremena. Pa ćeš uvidjeti da takvi najviše raspravljaju. I najviše je priča o lahove vjeri. I kako ispadne da priča o lahove vjeri bez znanja? A kad čovjek priča bez znanja, to je jedan najveći grijeho koje može čovjek učiniti da priča o Allahu i vjeri bez znanja. A kad se to desi, onda može očekivati da vađete barek, da tala propast. Allah subhanahu wa taala kaže za takve: "Wa minan-nasi man yujadilu fillahi bi-ghairi Opisuje Gospodar takvu situaciju. Zaista kaže postoje osobe i ljudi koji raspravljaju o Allahu bez bez znanja. O lako su puštao raspravu. O lako počne da priča i ovo je halal i ovo je haram. Naći po svom nahođenju, po svom shvatanju, on priča, a da pritom, znači, ne posjeduje znanje, koja je osnova pro raspravu u svakom pogledu, nije znači niti pohvala i treba izbjegavati u svakom pogledu, kad ima neko znanje. Ali ako dođe do te neke rasprave, imaš irijalsko znanje, onda traže Allahovo zadovoljstvo, bude istina tu koja je glavni cijet te rasprave, a ne da pričaš, da raspravaš ako ne znam. Pa kaže gospodar svjetova, vora hudem, vora kitabim, i niti ima uputu o tome što priča. Nema uopšte upute. Nema niti ima knjigu koja upućuje i prema koje, znači, presuđe. Nema ajeta, nema hadisa, nema upute, nema vještine, e, nema mudrosti, nema ništa što treba da bude okčena osoba sa takvim prelijepim osobinama kada rasprava i kada drugi poziva tome. Supratno, znači, ima neznanje, koje će ga odvesti još u veću propast, i njega, a i sve one koji slušaju i koji mogu pogrešno zakljušiti na kraj. Zašto? Zato što ga je osobilan oholosti spriječila da posjećuje halke u kojima se uči Allahova tabarekevetala vjera, gdje on oskače, znači malo po malo, kupi to znanje i postaje sve znaniji, znaniji, znaniji. Tako da, posle toga, kada ima znanje, on može da uvidi šta je fula šta je loše, šta nije u rijedu, i da kaže na osnovu dokaza znači kako i na koji način treba biti ispravno. Veliki učenjaci, veliki uh, Selef je korio takve postupke, nisu bili zadovoljni da se nađu kod učenika, kod taliba, oni koji uče i slušaju od njih, da imaju tlje, takve osobine. Pogledajte jedan primjer, Ibrahim Nešras je kazao jedne prilike, kaže, pitao sam fudejla ibn ijada, Rahimahullah o poniznosti. Šta je poniznost? Mi danas treba da učimo tu poniznost. Mi treba da učimo šta je skrušenost. Mi treba da učimo šta je ta kvaluk. Mi treba da učimo šta je iman. Jer to je prva stvar koju izgrađuješ ko sebe. Izgrađuje svoje srce. Čisti svoje srce. Kad je ono zdravo, bit ti i tvoj jezik čist. Biće on zdrav. Mnogo će spominjati gospodara. Nakon toga je tvoja dijela u svakodennom životu imaš i susreće se sa braćom i ostalim, uvidjet da si plemenit. Jer tvoja dijela, tvoji postupci svjedoči da je tvoje srce dobro. A tvoja dijela, ako nisu u rijedu, nisu u skladu sa Kuranom i Sura, to svjedoči da tvoje srce ni u rijedu. Da ga nisi pročistio i očistio ti loši osobina. Pa kaže, upitao sam ga o poniznosti. Šta je poniznost? Pa kaže, da budeš ponizna znači da budeš podložan istini da je prihvatiš od bilo koga da ti dolazi, pa makar ti došla od najveće gneznalice. Od najveće gneznalice da prihvatiš to. to je poniznost. A šta ovu skupinu sprečava o mi govorimo? Sprečava i oholost da dođu je nisu ponizni. Nemaju te poniznosti. Kada ju pitaju zove moraš biti ponizna, moraš je kupiti gdje da ga nađeš, pa kaže Ponizalo se da budeš takvo podložno, da budeš ta osoba koja će prihvati savjet, uputu, znanje od bilo koga, je makar dolaze od najvećoj neznalici. A to prihvatiš. Ako istina? E Ebuhurere od koga je prihvatio savjet? Koga Ebuhurere prihvatio savjet? Za zaštu toku noći? Ima malo većeg ne prijatelja. Ma malo većeg neprijatelja, on je to prihvatio. Jer poslanik mu je potvrdio, istinu ti je rekao, iako je on kezab, iako je način na koji laže, koji mnogo laže, ali je u tom trenutku istinu kazao. Pa šta ostalim ludba, znači koji ti priča i koji ti kazuje nema brate to, nego ovako rad, ma kakav on bio. Ali ako je to što ti kaže, Prihvati Habibi, nemoj da je odbijaš, jer ako odbiješ, onda to nije u redu. Nešto je u tebi što odbija, ne prihvaćaj istinu. A kad kažem da prihvaćaj istinu, vidjet ćemo kako Ibnu Kajim pojašava takvu kategoriju takvu kategoriju ljudi. Zatim Saidi Ibnu Džubey Rahimaula je kazao, neće čovjek prestati biti učen sve dok izučava i trega za znanje. Neće prestati biti učen, što znači čitaš život, učiš. Do smrti učiš, nikad znači neće stati kada e, sad sam ja učen. Zašto? Zato što on kaže, a kada ostavi učenje i pomisli da se je usavršio i da je prikupio dovoljno znanja kada nema većeg nezalice od njega. Koliko god da učiš, nekada su govoreli ljudi, kada učim 23 sata dnevno, 18 sati učen čitam i čitam, 18 želi znači da ono, ne kako ovom vrijedam Koko god da učiš, ništa nisi naučio. Koko god da znaš, kazali smo najprimer, primjer, jel, Musa i Hidra su bili na nomčancu, pa došla vrana pomoćna svog kljun more. Pa kada znaš ti kakav je to primjer, primer naših znanja je lahavog znanja, poput onoga što je jedna što je ostalo na kljunu. Znam more znanja koje je ostalo gospodara svjetova. A što je nama, ništa nije ostalo. A ko je bio Hidra? koliko je stvari podučio Musa, a ko je bio Musa, reslan, i onda da je da brani Allaha i poslanika. Zna se tog znanja kojeg je on a šta mi i danas imamo? I onda se pokušavaš da oholiš, i vidjet jednu od kategorija, oni koji imaju znanja, uznižu se za drugih, koliko je to opasno. Mujahid Rahim Ahulah je kazao, nikada neće naučiti onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Ta dvojica nikada u životu neće naučiti. Što sprečava ga sti da stidi da doći da uči? Sprečava ga stidi da pita da bilo koga prozove i nazove na bilo koji način da dođe da informacija stidi se da znaše zato što misli da ako ga pita otkriće koliko ne zna. A u stvari ne zna koliko je opasno da ostare takav kakav jest u neznanju, bolje je pitati bibi i da pokažeš koliko ne znaš da uradiš postupak saznanja, nego da radiš nešto u neznanju, a misliš da je, je ispravno. U stvari, doriš pred gospodara svjetova, sutra dan, i staneš, i počneš govaraći za svoje djela, pa ćeš kada ja sam radio po svojom nahođenju. A imao si puno osoba koji su bili blizu tebe, da ih kontaktiraš, da ih pitaš o tvojem mese ili tom pitanju, a ti nisu radio. Neh se ti nešto pokušao, jel, da čekajte, dođe sa neba, Znati padne to znanje da kažeš ja sad zna. Znanje tako je dolazi, tako znanje ne dolazi. Znanju moraš odlasiti, znanje moraš trašiti, šitavati, učiti, truti se i pitati. Kažu ta dvojica nikada neće naučiti. Pa kaže, zato znajte da je uzrok zbog čega čovjek biva spriječen, da nešto sazna i nauči oholost i uzdi znanje. Jer Allah Tebare Kvetala kaže u Kur'anu nfi sudurihim illa kibru ma hum bibaligi kaže zaista je u njihovim prsima poholost i nikada neće doći do ženov cilja gospodin se to kaže što koja roskoja u srcu ispreča doći do ženov cilja a šta je njima ci da zna da nikad neće saznaz zbog čega to što ima ovolos u srcu ona ga sprečava da on ide i da pita i da traga za zdanjem taka nikad neće doći to gospodin se to nasi potvrdi Zatim, peti plod spoznaje ova dva velika lahva, Tebāne Kvātālā, imena jeste da su svi oholnice, sljedbenici svog učitelja, a učitelj njihov je iblis. Dakle, Allah, znači, lānevullā, neke lānevullā, neke lahoproblijestvo na njim. A ljudi, s druge strane, koji su ponizni i skrušeni, Oni će imati primjer u Adamu i svim vjerovijesnicima koji su došli posle njega do Muhammeda Jer ovaj učitelj koji predvodi oholnike, predvodi ih i dje, uvijeći u vatru, jer je njemu tamo zagarantovano da će biti od nje i ostalnika te vatri. A isto svi oholnici koji krenu njegovom stazom, bit tamo. Zbog čega će oholnik otići u vatru? Zbog čega će znači, ti oholnici zaslušiti taj džehennem? Bibliju. Zato što u osnovi, osoba koja se uzdiže, uzvisuje i ohvali, ona se uzvisuje i oholi iznad Allahovi propisa. Iznad Allahovog zakona, iznad Allahovi šarijovskih granica. Ne želi to da prihvati. Zbog toga će otići u vatru. Ibn Uqa kada opisuje tu kategoriju ljudi, pogledajte što kaže. Grijeh proklijetog Iblisa, kaže, bio je počinjeo iz zoholosti, Kibra. To što je počinio, učinio iz Kibra. Pa kaže, zbog čega je zaslužio ono što je zaslužio. A grijeh Adema a. je bio, počinje iz čega, iz strasti, požudi. Pa se je posle toga pokajao i odlađeo za šanu u umu, te primio. A što je natjeleo Iblisa? Nikas se nije pokajao. Nikas se nije pokajao. Čak kaže on je svoj grijeh pokušao da opravda Allahovom odredbom. Jel? A Adem Mari salatu vesselam je grijeh pripisao sebi, priznao je grijeh da je on to počinio i zatim je to takvo priznanje prouzrokovalo da je njegovo srce a u istom tom trenutku zatražila, otprosta, od gospodara svjetova, Teugu, Pa Allah Đerešanov, znači njegovu Teugu, prihvatio. Pa kaže, s druge strane, grijeh koji je učinio Adem, on je pripisao sebi, priznavajući taj grijeh i kaj uči se za njega. Zato kaže, vidimo, da oholnici, svjedbenici i blisa opravdavaju svoje postupke Allahovom odredbom. I danas, jesmo svjedoci tako, Hvala, se što činimo, to je Allah propisao, to mi ne možemo ništa tu hvala, učiniti. Allah odrebe, takva je misl, ovaki kakvi jesmo. Kad takvi bivaju ustrajni u griješenju, to su oni koji će skupa sa iblisom biti u džahenemu. I kaže, primjetno je da se za razliku od prvi sjedbenici strasti i užitka, kaju i traže oprosta, priznavajući svoje grije. Danas koliko ljudi, kada Allah, dragi, pogriješio se? Oprosti prizna je, pogriješio sam, oprosti mi, slijedi te ubu'a Adem a. s.a. i što može očekivati drugo nego opust gospodara svjetova, ako iskreno ono mi ješ otvrdi. Aladžiošanš tako oprosti, koji se iskreno pokaje i vrati sa njemu i prizna taj grijeh da je počinio. Dok Ibnu Onejne Rahimavullah kaže, onaj koji čini grijeh radi strasti, pa nadati se da će tako biti oprošteno. A onaj koji čini, kaže, grijeh i zoholosti, za takvog se treba, kaže, bojati. Adam, ali se ratu o selam, je učinio nepokornost i i užitka, pa mu je, kaže, bilo oprošteno, dok je Iblis učinio grijeh i zoholosti, pa je završio onako kako kako je završio. Pogledajte što Ibn Kajim, Rahimahullah, kaže, prenoseći da je čuo Dibnu taj ime. Za grijeh, koliki je taj, znači, koji se učini i zoholosti. Pa kaže, čuo sam šehu Islama Ibn Taymih, da kaže, oholost je gora od širka. Allah je kako. gora od širka. Mi znamo da ne veće gdje je ovo širka, jel. Kaže Ibn Taymih, oholost je gora od širka. Kako? Kaže, oholi čovjek se uzdiže, on se oholi nad ibadetom. Allahu tebara kvita'ala, dok mu širik obožava Allaha i obožava druga lažna božanstva uz Allaha. Jel? Ovaj ne želi nikako, nego se uzdiže iznad Allahovi te barem odredbi i propisa. Pa kaže Ibnu Kajif zatim a Allah je učinio džehennem mjestom gdje će takvi završiti, će takvi okončati. Svi oholici. Pa kaže odhuluwa b'abe džehenneme hali dine fiha. Uđite znači u džehennemska mjesta gdje ćete vječno ostati, vječno. Zašto upravići se mjesto na Mutekebirini, a užasno i teško li je to prebivalište Mutekebija, oholnika. Prije toga kaj hali dine fiha, uđite u djeđenemske dubine i provalije gdje ćete vječno ostati, a to je užasno mjesto za koga, za svakog oholnika. Koliko je znači opasno da čovjek ima takvu osobinu, da se uzdiže iznad ovaj propis, da želi istinu, da je odbija jednostavno, zbog čega je to što mu ta oholost ne dozvoljava da prihvati, da se ponizi gospodaru, gospodaru svjetova. Zatim kaže dalje, يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَ الَّذِينَ كَذَّبُ عَلَى اللَّهِ وُجُّهُ هُمُّ سْوَدَّ Kaže, na sudjem danu kada ljudi budu proživljeni vidjet ćeš lica oni koji su se oholili, uzdizali, kako su im pocrnjela i tana takva lica, zbog čega? Elejse fi džehenneme metven li li mu teke birin. A nije, kaže džehenne, mjesto gdje će biti ohvolnici smješteni? To su dokazi koji navodi Ibnu Kajm nakon govora Ibnu Tejmije. I ne, ne zaustavio sam to je Pa kaže, također nas je Allah obavijestio da su srca ohvolnika zapečećena i da ne mogu prihvatiti istinu. Pa da ovaj dalje koji smo kazali, Kedvallike, Jatka Allahu ala kuli kalbi Mutekebirin džabbar Zaista je takvo staje svakog onoga Čijela Žešanu srce zapečati Od svakog Mutekebbira Svakog oholnika I nađije Zati navodi hadis poslanika Sallahu alijekih vasaleme Da u džennet neće ući Onaj u čijem srcu ima I trun oholost Trunka jedna Vrre se spomine u hadis kojima vjer u trunčicu jednu oholostu u svom srcu taka neće ući u kaže poslanik lajedhulul dženne neće ući u džennet ona je učije srcu ima fi qalbihi darr miskal znači taj sitni dio u oholosti nikada neće ući taka u džennet kako je to znači krupno i veliko i kako to treba osti od strane radijal „ Zati nastavlja pa kaže Inna Allahe la jagufiru en jushreke yush, bihi Allah Želešanu neće oprostiti da mu se širk čini, jel? Pa kaže, posle toga ovo ukazuje na činjenicu da Allah neće oprosti ni oholost, kibr. Ovaj dvokat znači da Allah neće oprostiti širk da mu se čini kaže, ukazuje da Allah Želešanu neće oprostiti znači oholost koju čovjek ima kod sebe kaže, koja je veći i grijeh od širka. Onaj koji se ponizi radi Allaha takav, ili takvog će Allah uzdići, a onaj koji se uz oholi nad Allahom i njegovim, kaže, propisma, takvog će Allaha poniziti. Jer s ovaj, znači, drugi oholi i uzdiže iznad Allahovog tebara i kretala obožavanje, dok mušik obožava i Allaha, kako smo kazali, i obožava, znači, pored njega druga važna obožanstva. I je ovaj, znači, daleko gori od mušnika. I ima isto, znači, e, isti hukm, misti propis poput ovoga koji će biti vječno, vječno u vatri. Pogledajte primjer u hadisu Poslanika sallahu ve wa sallame koji nam prenosi, znači događaj od Selem i bin Akwa radi Allahu anhu gdje kaže da jedne prilike jedan čovjek jeo s Poslanikom sallahu alaihi wa sallame Ali u tom trenutku jeo lijevom rukom. Pa mu kaže, poslanik sallahu alijekhi veseleme, znači lijevom rukom, jedi desnom rukom, kaže, ne mogu. Vladaj se ne mogu. Kaže, poslanik, ne mogu. U, u Omri se navodi, kaže, ništa ga drugo nije spriječilo da posluša poslanika sallahu alijekhi veseleme, osim oholos koji je imao pri sebi. Kada čitav život nije mogao podići desnom rukom, zaloga je usta. Dova poslanika sallallahu aljihvi sallam se uslišala. Šta ga je spriječilo da uzme da jede desnom rukom? Ta oholos koju ima Pogledajte što je pruzruko. Da je poslanik sallallahu aljihvi sallam pručio dovu. A dova poslanika sallallahu aljihvi sallam se prima I čitav život je osoba u takvom stanju da nikada nije posle toga, ali nakon toga mogao jesti desnom, desnom rukom. Pa zašto čovjek posle svega toga da dozvoli sebe da se oholi iznad propisa i uzriže iznad propisa koje gospodina Svjetova spušta? Imamo primjer, za svakog onoga koji se uziže u vlasti, da se osili u vlasti, da pomisli da to sve njemu pripada, treba samo da promisli o završetku Faraona, kako je završio, Kako je snagu posjedovao, a u stvari što ga je spriječilo, šta kaže spriječ što da povjeruje da bude od bogobojazni. Allah dželešanu kaže: Kede ka bi Ali Fir'aune vel ladina min qabluhim. Kaitakwo istanje bilo faraona i svi oni koji su bili živjeli prije njega. Kezebu bi ayati rabbihim faehlaknahum bizunubihim." Svi su oni kaže negirali Allahove tebareke ve tala ta ayet pasmoji kaže zbog toga ka izdivovi griha kazali وَأَدْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ I mi smo, kaže, isu tako potopili porodcu Faraona i sve ljegove sedbenike وَكُلُّمْ <saed> كَانُوا ذَلِمِينَ A svi su oni bili zulumčari, zalimi veliki, nisu htjeli da prihvate istinu od gospodara svjetova sa kojom je došao Musa, a.s.w. Drugi primjer, onima koji se so uzoholi u imjetku, imaju puno para, jel? Imaju primjer u kome... Kako i on završio, šta je imao, šta mu je Gospodar svetova dao. Da li danas postoji neko poput njega. Gospodar svetova kaže: "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fa bagha alayhim." Zaista je Karun bio od naroda Musa, re selam. A zatim je počeo da i ponižava, tlači taj isti narod koji je znače bio od naroda Musa, re selam. Vati nahu men al kunuz ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwa kadal som toliko riznica da su ključeve ti riznica morale nositi naj grupe najsnažnijih ljudi najodbranijih ljudi znači koliko je ključa trebalo nositi ti riznica i bogatstva koji je imao karun Zatim kaže gospodar svetova iz qala lahu qaumu la tafraha Ajete ljudi smo govo nemoj da budeš takak kakav jesi. Nemoj da se to plaho raduješ. Nemoj da se uzdižeš i oholiš tim što te ti Gospodar svetova dao iskušenje. Inna Allaha la yuhibbul farihin. Za isti Allah tabarak ve tala ne voli znači takve koje obije su obuzve u takvom metku koji ima znači tako sve uzdiže i za ostali ljudi. Zatim Gospodar svetova ukazuje kako su stradali Fakhasafna bihi wa bi darihi al-arda fama kana lahu min fiyatin yansuruna kaže njega smo i njegovu kuću njegovu palaču i sve što je bilo u njoj u zemlju protjerali i kaže nije bilo skupine fi tada u tom trenutku da ga je mogla spasiti Allahove kaze zato i kaže gospodare min dunila Svih oni koji su pored Allah da ga mogu spasiti nisu bili u mogućnosti. Završava me makane, minel mun tasirin, niti je mogao sam sebi pomoći. Znači, koliko je se smatrao veliki kad je Allahova odredba došla i kada je bio protjeran u zemlju, nije mogalo se spasiti on, ni svo ona moć koju je imao, niti vojska, bilo što, znači što je bilo okolo njega, da je mogao da mu pritekne upoče, kada Allah Željšanu odredi. Tako da je primjer svakom onome koji ima i mijetak, A daleko je da la Tebare Kvetala zaporavlja na pravo gospodara svjetova, na pravo poslanika i vijenika, svojno što Islam uči, ako zaboravi i zapostavi, neka uzme pouku iz puranskih kazivanja o narodima koji su bili prije nas. Zatim treći primjer jeste da onaj koji, ili kojim je Allah Tebare Kvetala podario određeno znanje. Ne smije da se ohovi, ne smije da za drugih ljudi, ne smije da se uzriže za ljudi koji nemaju znanja. Ovo se ne odnosi samo na učenje, da kažemo učenjaci. Oni spadaju tu, i da je spadaju, i vajzi spadaju, i svi mi spadam. ali i običan čovjek ovdje potpada. Onaj koji danas, znači danas svi mi širimo davo i sa familijom, porodcom, na ulici, na bijaci, gdje god, znači to je obalaz za svog kogu smada, poziva druge, nemoj da se uznižeš, Habibija. Nemoj da se uznižeš, da se smatriš da stai nešto posebno velik, jer ti je Allah podario par hadisa i par ajeta koje se naučio. I da si svoje znanje pokupio. I da si pokupio svoje znanje, nemoj sebi to dozvoliti. Jer pogledajte šta Imam Zahebi kaže po pitanju takvi. Kaže, najgora vrsta oholosti, najgora vrsta oholosti je ona kada se pojedinac oholi i uzdiže nad robovima svojim znanjem. Što na početku, najgora vrsta oholosti je ona kada se pojedinac oholi i uzdiže na drobojima svojim znanjem koje je stekao, smatrajući se velikim, kaže, ovakvom ne koristi znanje koje je stekao, onaj ko bude tražio znanje radi Allaha i radi Ahireta, pa tako on će se znanje povećati i njegovo straopoštovanje u srcu. Znači to znanje kada ti učiš i kada prikupljaš ono prozor koje je straopoštovanje u tvojom srcu, a neoholost, zatim kaže nakon toga, on će osjeti smiraju duši, stalno će se samobračunavati i bit će ustraja na putu istine. Onaj ko bude tražio zdanje kako bi se uzdigao iza drugi ili radi položaja i ugleda, a koliko danas fakulteta se završava, kako bi se došlo do funkcija.